Генерал опустив голову зітхнув. «Учитися б вам, хлопці! А довго ще буде війна?» поспитав Короб. «У 45-му певне закінчиться, а сьогодні січень 44-го». Настала мовчанка. Кожен із нас та й генерал і майор зараз примірювали пройдене на війні, і скільки залишилося пройти, пережити. У 45-му мої десятикласники домовлялись зустрітись. Де вони зараз? Де моя зоря юності війна із золотавим, густим, як пшеничний сніп волоссям, і бездонними очима, синіми, як небо у липневий день. Хто ж прийде на ту заплановану на 45-й зустріч? Я не помітив генералового погляду. Той дивився на мій якір. Я Немов з-під вогню, сіпнув руку до себе, сховав. «Небажана помітка для роботи у фашистському тилу», сказав Петро Петрович. «Знак цей зроблено у серпні 41-го. Тоді хлопці нашої батареї вірили у те, що фашизм ми скоро розіб'ємо і нам не доведеться показувати свої руки ворогові». Отож кожен, щосію сію виколював, не спомин про червонопрапорний Балтійський флот. Відповів я винуватим голосом. Нічого, говка боятися в ліс не ходити. Нехай ворог боїться хлопців з такими якірцями. Воно-то так, погодився генерал, зітхнувши. Ви воюватимете на своїй землі, хоч і в ворожому тилу, і не повинні боятися німців. Та це не означає, що ви не повинні бути обачними. Правильно й те, що не маєте права ні за яких обставин потрапити у лапи ворога. А радист особливо, він найцінніший язик для противника, бо знає багато. У нього шифри, у нього радіостанція. Отож, товариші, треба морально готуватись до найгіршого, навіть до смерті в ім'я перемоги, і неодмінно вірити у краще, у світле, в те, що ви таки повернетесь на велику землю, щастю виконавши завдання центру. Так і буде, пообіцяв за всіх Сокіл. Генерал подивився пильно, не кліпаючи на Сокола, на Івана, Петра, Коропа, Кудрявого. А мені підморгнув примруженим оком, мовляв, все буде гаразд, радисте. Він підвівся. Час нам іти Андрію Савичу і до всієї групи. Ми сьогодні добре порозмовляли. «За все вам спасибі!» Я подав генералові шапку, вуха якої стирчали в різні боки. Він по-змовницькому посміхнувся, сказавши, «Де тут у вас кран, що протікає? Зараз замінимо прокладку». «Напередодні». О після візиту високого гостя вечорами сиділи вдома, чекали. Ось-ось нас одвезуть на аеродром, якщо хоч трохи проясніє небо. Минулої ночі випав свіжий сніг, і ми, роздягнені до пояса, вискочили з квартири на подвір'я, щоб умитись. Старшина якраз привіз нам продовольство. Притуливши палець до губів, повідомив. А ввечері, можливо, привезу шестиденний сухий пайок. Старшина поніс харчі в квартиру, у нього був свій ключ. А ми ще розтирали один одному голі спини.